Dobroće dragi kalovčani. Građevine kalovca, hvala na dolasku na pokraviju. Zahvaljujem i našem gostu gospodinu Velimiru Viskoviću, cijenjenom kulturnom radniku kojeg ću predstaviti na način da ću pročitati članak o njemu u Hrvatskoj knjižnoj enciklopediji jer se upravo o tome i radi. Naime, knjiga koju ćemo prezentirati danas i povodom njezinog izlaska smo se ovdje ukupili rad za enciklopediju koja je izašla prošlog mjeseca, ne pretprošlog mjeseca u, nije, u 12 mjeseci. zapravo negdje o ljetoj. Tako. Je li je? Nel je. Ali onda se ispričavam. Promocija je bila u desetom mjesecu. E onda sam krivo, krivo shvatio, ali uglavnom izašla je prošle godine u izdanju Naklječki-Kući Vuković i Runjić, E, I u, ovo je ubiti knjiga e, koja opisuje e, e, sve peripetije e, vezane sa izredom i e, Hrvatske književne enciklopedije, koju možete naći tu u za mlade. E, sva četiri sveska su dostupna svakom e, članu. Ne? E, inače da kažem, pokoju organiziraju... Udruga za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka i gradske knjižnice Ivan Goran e, i Tako nekako smo sklopili tu e, suradnju i vjerujem da ćemo imati e, sve češće ovakve susrete. E, dakle, gospodin Visković Velimir, e, knjižni kritičar i leksikograf. Rođen je u dra Drašnici Povarij Makarske, 20. godine 1951. Gimnaziju je završio u Splitu, a 73 je diplomirao jugoslavistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magisterirao 1977. U 1976. radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao član uredništva više leksikografskih izdanja. Glavni je kao što su enciklopedija jugoslavije Filmska enciklopedija i Hrvatska enciklopedija. Glavni urednik Krležijane, koja je objavljena u tri svjeska, prve Hrvatske personalne enciklopedije te Hrvatske knjižvene enciklopedije, koja je objavljena u četiri sveske kao što smo na pomenuli. U enciklopedijskim zanima e, Leksikografskog zavoda i drugi objavljaju oko tisuću leksikografskih članaka. Glavni je odgovorni murnik više knjiženih časopisa. Of, Republika, Sarajevske bilježnice, književna republika. Vajnski je urednik u nakloničkom kuć, kućevan, konzor i profilu. U je i predsjednik Hrvatskog društva pisaca, a bio je Stalnik Rićar u bronim listovima tjednicima, kao što su vjesnik, danas politika NIN, Vijenac... Bolje, gospodin Liderov, kako ste? Kako ste? <laughs> je mnogobrojne predgovore i priredio u knjige hrvatskih pisaca. Bio glavni urednik hrvatskog izdanja izabranih dijela Ive Andrića, a od 2000. je urednik dijela Miroslava Hrvrša. Uz leksikografski i knjižno-povjesni rad kontinuirano se bavi knjižnim kritikom, Objavši u knjižnim časopisima i listovima više od 600 kritika, rasprava i eseja. Sve rane eseje kritike tiskaju u knjizi Mlada proza, 83. promovirajući naraštaj hrvatskih fantastičara. Posebno se bavi hrvatskim proozom druge polovice 20. stoljeća e, kao, pozi, u, knjig, u knjigama Pozicija kritičara iz 88. i umjeće pripojedanje iz 2000. dio mnogobrojnih radova o krloži sabroje u knjigama sukom na ljevici i kr krložiloški fragmenti obje iz 2001. godine. Tekstuje o faku u e, festivalu alternativne književnosti i Hrvatskoj e, književnosti početkom novog milijenija objavio knjizi U sjenih Faka 2006. Eto. Dakle, ova knjiga e, kako sam e, zaključio nakon što sam je pročito, e, je knjiga o mobbingu na ranom mjestu. Griješo mi ako to ustavrnimo. Inače, da ima jedna e, zgodna anegdota, jučer mi kaže kolega jedan, št, kako ti tog generala dovodiš? Kako generala? Pa nešto o ratu. Ono. Pa ne, to je... Ne, to je... Onda sam mu rekao, to je knjiga o mobingu. i Onda da rekao da će doći, ali ne vidim da. Eto, pa je li to knjiga o mobingu? Pa jeste ovaj, samo Zagrebačkoj promocije, recimo Igor Mandić rekao da je to knjiga o radnom sporije. Ja, zašto rat u ovaj naslovu? Pa ako znate ovaj korijen odnosno etimologiju Grčke riječi Polemosa, onda je to rat bitka. Prema tome, to se radi o bitkama, o verbalnom ratovanju koje se događalo tamo negdje recimo sredinom uh, 2000- odnosno negdje 2067. godine. Euh, ra radi se o radnom sporu, pa u krajnjoj liniji nekom obliku mobinga, ja to i donosim dokumentarne materijale, pisma različita uh, naših uh, ovaj radnika leksikografskog zavoda. S tjecajem okolnosti mi smo dobili e, promjenom vlasti, e, svaka vlast kad e, dođe nova vlast, onda postavlja i novog direktora Leksikografskog zavod, odnosno ravnatelja. Čak dva, jer se radi o ravnatelju i glavnom ravnatelju. E, ovaj put je vrlo zanimljivo, budući da je Anton Vujić, kad je postao ministar kulture, onda je htio imati nekakvu ovaj, kontrolu nad Leksikografskim zavodom, i doveo jednu ekipu, tri čovjeka, recimo koji su bili njegovi ljudi, i ovog, e, doveo i Tomislava Ladana kao neku vrstu kišobrana e, iznad tih ljudi. Ja osobno m, sam pozdravio, mislim, dolazak Tomislava Ladana, jer je Ladan iskusan leksikograf, e, ima jednu zanimljivu, vrlo ovaj, obivnu bibliografiju i mislim se sam, eto, došao je pravi čovjek. A i to, Tamislav Ladan je na neki način bio zainteresiran da ja budem zadovoljan u svemu tome. Tako da mi je me pitao ono, na prvom našem uh, sastanku, a tu se u knjizi i govorim, kako smo zapravo uh, počeo sam raditi u Leksikografskom zavodu, smjestili su me u ovaj, Ladanovu sobu i na zanimljiv način dvije godine smo zapravo... Uh, neposredno, neposredno surađivali. Sada on dolazi na čelo zavode, ja doista mislim da, je, da se radi o vrlo iskusnom, uh, prekaljenom leksikografu, čovjeku koji ima i neku uh, književnu karizmu i da ću dobro s njim surađivati. Prvi njegov korak je da mi ponudi, pita me Velimire, što ti želiš raditi? Upravo se završio uh, rad na enciklopediji Karlažijani, što, o bi ti, što bi sada želio raditi ja mu kažem ja bi volio raditi enciklopediju hrvatske knjižnosti izložim cijeli plan objasnim mu da je to enciklopedija kakve u svijetu nema e sada ovako zvuči malo jako razmetljivo ali sve ono što donosi ta četvorosvešana enciklop, enciklopedija hrvatske knjižnosti doista niti jedna enciklopedija o, strane knjižnosti ne donosi Naime, osim biografija pisaca i interpretacija kanonskih dijela Hrvatske knjižnosti, oko 3000 biografija Hrvatskih pisaca i oko 1000 biografija, 1000 interpretacija kanonskih dijela, mi imamo još i 1000 članaka o stranim pisima, gdje strane pisce tretimamo prije svega zbog njihove povezanosti sa Hrvatsko, Hrvatskom knjižnostom. Dakle, kad imamo recimo člana kao Šekspira, onda ne motrimo Šekspira samo kao pojavu jeli, za sebi ili kao svjetskog pisa, nego posebno još dodajemo, analiziramo i Šekspirovu prisutnost, prevođenje recimo na hrvatski jezik, utjecaj njegove izvoj, izvede Šekspira recimo na hrvatskim pozornicama. Tako da imamo i te obrađeni kontakte hrvatske knjižnosti sa stranim knjižnostima, Uh, imamo članko o prevođeno, imamo članka o svim časopisima u Hrvatskoj knjižnosti, imamo članka o svim žarovema u hrvatskoj, hrvatskoj knjižnosti. Mogu se zapravo napraviti dvije kompletne povijesti uh, Hrvatske knjižnosti, tako recimo jedna bi bila kad bismo poredali sve stilske formacije, odnosno stilske epohe od srednjeg vijeka do postmoderne. Dobili bismo jednu vrlo iscrpnu povijest a, hrvatske knjižnosti, a druga je mogućnost recimo da poredamo sve, saberemo sve žarove koji su obraćeni ovdje pa bismo dobili po žarovima recimo jednu povijest a, hrvatske knjižnosti. No da ne duljim a, time ovaj, dakle meni je u samom početku izišlo se u susret, Ladan je vrlo rado prihvatio ovaj a, moj prijedlog i sve je krenulo jako lijepo. Međutim, problem u svemu tome što sam a, došao je paralelno sa Ladanom, jedan čovjek, zove se Vlako Bogičić, koji je naprosto to doživio, kojega ga je Vujić zapravo postavio kao neku vrstu svog čovjeka. I to imate zapravo, to je, to je tako da se ovaj, nije promijenilo puno, kad je riječ o kadroviranju, u odnosu na one nekadašnja, mi stariji ovaj, znamo, ta komitetska vremena, pa vam komitet posta, pošalje ovaj, direktor. E sad vam ga postavi stranka koja je dobila recimo u javnim poduzećima, javnim ustanovama, recimo dobila je svoj udio u vlasti, ona postavlja svoje ljude, pa je po toj logici, recimo, i Vujić postavio, ovaj, postavio Vlaku Bogišićom. I sada ja sam došao zapravo u sukom sa Vlahom Bogišićom. Vlahom Bogišić je a, imao neku obsesiju zapravo uči, ono, i neku vrstu ljubomore, recimo, na moj rad na tom projektu. I uspio je zapravo neprekidnim poticanjem sukoba između lada i mene dovesti do toga da se ja na kraju otvoreno frontalno sukobim sa Ladanom. Onda se na to sve uključio još i Milenko Jergović koji ima, koji je inače Šogor, ovaj, Laha Bogišića. I počeo je u edicijama EPH, recimo, pisati tekstove protiv mene. Vlaho Bogišić mu je čak, što se vidi, mislim, ovaj, iz opisane u knjizi, Vlaho Bogišić mu recimo dostavlja ne, ovaj, neobjavljene tekstove iz enciklopedija, on piše recimo prikaz neobjavljene enciklopedije da ajde i čak i na objavljena knjiga da se recenzira, ali čitava enciklopedija, ne objavljeno to je ma, malo neobično. U svakom slučaju sad da vam ovako, ako niste čitali knjigu prepričavam ukratko sadržaj, izgledav vam neke scene i nevjerojatne. A, ja sam sukob, sukobivši se sa Milenkom Jergovićem, sa Bogišićem, sa a, Ladanom, njima već tada govorio da, zapravo, ću jednog dana napisati knjigu o tom sukobu. U jednom trenutku 2007. godine htjeli su zaustaviti taj projekt, a mi smo već bili realizirali neki 70% projekta. Ja sam vidio tada da je vragodnio šal, da ja moram ići u javnu polemiku, upotrijebiti svoje dobre veze sa medijima, ali stodobno sam kontaktirao i svoje najvažnije suradnike enciklopedije. počevši od Stanka Lasića, Viktora Žmegaća, Miloje Solara, ne znam, uh, Maj Bošković Stuli, nekako, a, a ovaj Saše Flakera, spominjavam, stvarno kremu uh, hrvatske znanosti o knjižnosti, svi su me podržali, rekli, stojimo uz tebi. I onda sam krenuo zapravo, napisao sam... Domislio sam se, hajde, uh, budući da je Ivo Sanader uh, direktno bira ravnatelja i glavnog ravnatelja i ravnatelja Zavoda, onda je red da se njemu kao poslodavcu zapravo prvo, o, o, prvo obratim, jeli, da mu opišem što se sve događa u Leksikografskom Zavodu, da konkretno imam veliki problem u izvedbi ovoga projekta i ko, koji je uključen oko 300 a, suratnika, zapravo nekakva prema hrvatske znanosti i knjižnosti, da prijeti opasnost da se taj projekt ugasi i da ga molim da pomogne u spašavanju tog projekta. A, s druge strane, dobro, napisao sam to pismo znajući poznavajući prirodu medija, jer sam godinama surađujem u medijima, da kad je nešto adresirano premijeru, a pogotovo nekom premijeru koji je tako važan i karizmatičan kakav je bio sa nadredom, da će to izazvati, izazvati veliku pažnju. Ja sam onda, recimo to pismo sam odnio, ovaj, bio na sastanak žirija uh, jutarnjeg lista, tad sam bio u žiriji, uh, na, za nagradu jutarnjeg lista, tamo sam ga pokazao kolegama Znao sam da je tu Ivica Buljan koji je uredni kulture u Jutarnjem listu. U svogom ako ga i ne budu htjeli objaviti oni to moje pismo, da će to izazvati pažnju javnosti i da će se početi pričati o tome. Visković je sa napisao neko pismo u kojem se žali na situaciju u Leksikografskom zavodu, na mobing koji se vrši nad članovima radnicima Leksikografskog zavoda, jer pazite, u tom trenutku kad sam ja se odlučio da idem u, ta, u javni istup, tad su se odjednom sručili. Ja sam mislio u početku baviti se samo onim što se događa meni i mojoj redakciji. Međutim, sručuli su se na mene masa ljudi spomenut će ime jednog, recimo, uvaženog akademika, August Kovačec, nije bilo tko, mislim. Nisam mu htio spominjati ime u knjizi, nego ga spominjem samo kao uglednog akademika koji mi dođe i priča o tome kako je Vlaho Bogišić svojim šikaniranjem njega doveo do infarkta. I to do, do on je bio ovaj glavni urednik Hrvatske enciklopedije, on ga je ovaj ono doveo doslovno do do člana do stanja izbe, izbezumljenja. I kaže, ono, gotovo se rasplakao kod mene, ja sam ga molio, hoćeš ovaj, sa mnom nastupiti na, ovom, na toj konferenciji za Tisakon? On rekao ne, to je za mene suviše prenapregno, ću biti, mislim, molio me da, da ga zaobičam, ali da je to jako važno da, recimo, u svemu tome istrajemo. Onda Ivo Padovan, koji je ono predsjednik Akademije, isto dođe i kaže, ja sam imao probleme, također sa Bogišić. Onda mi Odjedno počinjem dobivati, recimo, prepisku, mi jedna, objavio sam faksimil toga u svojoj knjizi, recimo, Čistačica mi dođe i onda napiše mi pismo u kojem opiše šta je Vlako Bogičić sve radio Čistačica. Onda imam tu i slučaj, recimo, Nikice Petraka, inače Karlovčana na Dugorešanima, na Sjavana pjesnika i prevoditelja, kojim je vlaho zbog toga što je nekoliko puta zakasnio na posao, po 10-15 minuta, mislim. A on me promijenio bravo na vratima, tako da je ovaj čovjek ono, pred penzijom, stoji pred vratima, nemoćan. O, također imate i situaciju da je ovaj, e, Petrak bio dobio nagradu, o, na, na, Goranovu nagradu, najugledniju knjižalno-pjesničku nagradu i sad je on kao prošlogodišnji laureat treba otići u Lukov da, da uruči novom la, laureatu tu nagradu. Lako Bogišiš ga iz čiste objesti ne pušta recimo. Ne pušta ga da ode ujutro kad je išao ovaj autobus i onda otprilike sat vremena prije nego što će biti uručena nagrada, kažemo ajde sada da možeš isto svega Petrak ne vozi ali i da vozi pa malo ono je otprilike ako se vozi dosta brzo može se stići do Lukovdala recimo iz Zagreba proći kroz gradsku gužu pa za jedan sat ono vjerojatnije da će malo malo zakasiti naravno razljučen Petrak je odustao od, ovaj, od toga jer je to doista shvatio što jest bilo i življavanje i je jednog čovjeka problematične psihe ovaj, i življanja čovjek koji se osjeća sam frustriran pred ljudima koji nešto rade i onda ima potrebu da se zapravo kroz to življanje osjeti važnim, a, značajnim a, i ovaj tako da je to jedna vrlo zanimljiva, zanimljiva pojava. Ja sam znate kad govorite o nekom o čovjeku koji u krajnjoj liniji ima neka iskustva čak sa psihoterapijom i tako, onda, vam, ovaj, onda je to jako delikatno. Ne možete baš otvoreno govoriti o njegove bolesti i da prokazujete nekoga ovaj, zbog njegove psihičke bolesti. Međutim, istodobno imate situaciju da ono, 200 ljudi je dato njemu u ruke, da se on poigrava, poigrava sa njihovim životima, njihovim egzistencijama, vi imate tu, ja donosim dokumentarnog materijala, dosta. Donosim a, i materijal koji je uputila naša ovaj, sindikalna organizacija, Vilimu Ribiću, koji traže intervenciju. I, o, ovaj, I intervenciju sindikata jer ono, navode bolesti od koji su oboli, obo, oboljeli ljudi. Mislim, navode infarkte, neke rakove. Ja sam čak uh, pitao njih, uh, ovaj, onom, zamolio sam ih, hoćete vi nastupiti sa mnom na, ovom, uh, na toj konferenciji za štampu. Onda su mi oni za tisak, onda su mi oni rekli da uh, hoće. Međutim, uh, dan prije tog te konferencije za tisak došao je Vilim Ribić da ispregovara sa Bogišićem uh, neke stvari... Uh, i onda je ispalo da su ispregovarali da se radnicima isplate neki zaostaci božićnica koje nisu dobili i koje Vlako nije htio isplatiti jer nije dobio novac ministarstva za isplatu. odjednom je ispalo da svatko od radnika članova sindikata dobiva 10.500 kuna. I to jutro isplaćen im taj novac tako da, je, ovaj, da su prodane neke dionice Zagrebačke banke koja je imao ovaj u, u, u svom pologu imao Lexikografski zavod kao jedan od članova osnivača recimo ovaj, Zagrebačke banke o, tako da se dogodila meni jedna šudna situacija da mi šef sindikata našega uporno tvrdi sve do samoga jutra kad se održava konferencija za tisak ovaj, kad tvrdi mi da će on e, govoriti na toj konferenciji. Međutim, sad vremena prije nego što će se održati ta konferencija ja sa svojom redakcijom odlazim, e, pripremam se za odlazak tamo, a vidi neki veseli žamor na stolištu. O, dolaze leksikografi ovaj, sa svojim kovertama na kojima pišu jel da su zapogomilog desetak tisuća kuna je ono veliki novac mislim direktno su ono, da tako kažem podmičeni ali ipak se nekoliko recimo radnika odvažilo da dođe i da ispričaju svoje probleme koji su imali, među njima je bila jedna bibliotekarka recimo, ajde kad smo već u biblioteci, kaže da je jedno, jedan dan došao bio Vlaho Bogišić e, u biblioteku i otkrio je da a, godišta časopisa nisu uložena po kronološkom redu. Ne znam, recimo, ajde uzmimo da je 88. godina prethodila 87. Neko je po, na, naprosto uze, uzeo je na korištenje pa je vratio pa nije uložio kako, kako treba recimo ovaj, e, to godište časopisa i on toliko pobijesni i toliko počeo vikati da je zvao našeg šefa nabavke da stoji tu u kraj zvonke Cizer, konkretne bibliotekarke, a da ona mora do kraja radnog vremena, to je otprilike bilo neki tri sata stajati pred ovaj, policom i gledati u, u te časopise ovaj, koje je krivo uložilo. Hmm. Mislim, to je po mom mišljenju jedan oblik sadističkog sadističkog ponašanja. Ali zašto uh, ga nije odbilo? Moli? Zašto ga nije odbilo? Pa zato što su se ljudi bojali da im prv, možete, ako te, u početku je čak prijetilo da će biti ot, otpušteni. A drugo možete m, možete kazniti ne znam, odbijanje jednog dijela plaće, možete prebaciti na ovaj loši posao. Ljudi se naprosto boja autoriteta mislim na ovaj, Osim toga u to vrijeme je baš samo ono dosta govorilo o tome kako je eleksikografski zavod prevelik i kako su nužne e, restrikcije i racionalizacija proizvodnje u zavodu. Kad se pokazalo, međutim da nije baš tako lako odbiti ova, o, e, tako otpustiti čovjeka. Ovaj, čak u dva navrate se to i pokušalo, pa su radnici koji su bili otpušteni, ovaj, e, zaštićeni su kolektivni u ugovorima, u tim situacijama sindikat proradi i Ma sam ja ne bih sada želio, ovo jest roman, roman, evo rekao sam roman, omaklo mi se, premda da možda i nije potpuno, ne znam oni koji su čitali, ovo znaju da sam ja s jedne strane, Donosim masu o, dokumentarnog materijala, donosim a, niz polemičkih tekstova koji su napisani o, u to vrijeme i možda u prvi mah sam ja čak mislio ovu knjigu raditi kao neku vrstu ovaj, polemičke knjige tipa Krležena, recimo Bog obraćuna s njima ili dijalektičkog Antibarbarusa ili recimo knjige Danila Kiša Čas anatomije. Međutim, kasnije sam, s obzirom na to da, je od, da postoji jedan odmak od nekih, ajde, sedam, osam godina, od kada se sve to odigra, odigralo, onda mi se učinilo, a ja sam već godinama i urednik neke biblioteke autobiografske proze, recimo u profilu, pa tamo surađujem neposredno, recimo sa Mani sa Igorom Andičem, Brankom Glumcem, pa upućujem svoje, Radom Šerbeđe, one koji su napisali recimo autobiografski knjigu u toj biblioteci, i ja pokazujem ljudima, odnosno upućujem ih, kako očekujem da pišu autobiografsku knjigu. Onda mi se učinilo da nešto od toga što sam recimo kao urednik, kako sam instruirao svoje autore, da bi nešto od toga, toga trebalo unijeti i u moju knjigu da ona bude zanimljiva za čitanje tako da se to knjiga koja ima i neke elemente romana ima neke, dakle, tu romanesknu tehniku naracije ali ima i masu a, a, dokumentarnog materijala, ona je nešto između publicistike i između a, između beletristike s tim da sam se ja trudio da ništa ne bude izmišljeno da to bude neka varijanta da tako kažem moje istini. Samo kad vi počnete krenete u to da imate karakterizaciju likova, da imate oblikovanje nekih narativnih situacija, da imate ovaj, dijaloge ovaj, u upravnom govoru recimo između pojedinih likova, onda vi ovaj, imate potrebu da nemate ne funkcionirava onda crno-bijela podjela likova, Onda morate na neki način humanizirati i te likove koji su moji antagonisti, recimo. Ovaj, moraju biti dati sa, kao polivalentne osobe. Čak i Vlaho Bogišić koji je, recimo, doista ima u prirodi jednu demonsku, demonsku crtu, ali ono morate imati neku, neku crtu toplina recimo, i kad prikazujete taj lik. A opet ja ne smijem. Ja, kao osnovni pripovjedač za ove knjige, pa ne smijem biti, sam nekakav ono popovac svima, ja sam iz te nekakve, ajde imam generalsku poziciju i to generalsku poziciju čovjeka koji je dobio rat. Realno ja jesam dobio rat, jer sam uspio pokrenut Sanadera, Sanader me uzao u zaštitu, rekao njima da moraju me pustiti da, da završim ediciju, edicija se pojavila, pojavila se točno onako kakva je odnosno nije baš potpuno točno onako kakva jest, već ću u čemu je, ali imam pravo da na to da mislim da sam pobjedio. Jer. Međutim, ne možete iz pozicije pobjednika pisati. Morate na neki način ima malo i distancu prema samome sebi. Šta ja znam, ja opisujem ovaj, kako su me recimo u, sad to u drugoj knjizi, ali to je, ajde, jedna, jedna zgodna caka da pokažete kako morate i samog sebe u nekoj situaciji ironizirati, taj ulomak već objavljen u časopisa knjižovna Republika, kad se pojavila knjiga Encilopedia, e onda recimo, budući da je Miljenko Jergović kontrolira potpuno jutarnji list i tamo mimo njega ne može ništa povoditi, a mi smo imali niz polemika prije toga objavljivanih, ne znam, u Beogradskom vremenu u Jutarnjem listu i tako, gdje smo se međusobno Miljenko i ja preganjali. Ovaj, <clears throat> I sada ono, osjeća potrebu da napiše nešto negativno, jel, to je i onda, između ostalog, on a, pojavi se jedan tekst jednog mladog novinara a, u, sa velikom fotografijom a, ove, gospođe Vjekoslave Huljić. A, zašto? Mi imamo člana koje Vjekoslave Huljić. Stvarno, ja pogledam, nisam početku ono, nisam ovdje računa o tome fotografija Vjekoslave Huljić koja ide preko pola stranice i kaže, aha evo ova enciklopedija ima Milu Budaka, ima ovaj, Vjekos, Vjekoslava Huljić je glavni pisac te enciklopedije u, po kriterima te enciklopedije, a recimo nema članka o Ivici Đikić, članaka o Ivici Đikiću i Predragu Lučiću. Uh, ja bio sam baš kod, tada i to opisujem tu scenu, bio sam kod uh, zamjenika, ovog glavnog urednika uh, Zorana Kravara, jednog stvarno sjajnog čovjeka, uh, ovaj, a mene zove uh, ovaj, Lina Kežić i molim da dam izjavu jer svi, tada je održao se Interliber, svi na Interliber ovaj, to uh, komentiraju. Ja pogledam u enciklopediji stvarno i porazgovaram sa svojim suradnicima, kako je došlo do toga da uđe uh, biografija uh, Vjekoslave Huljića? Vjekoslava Huljić ima četiri knjige za djecu. I Diana Zalar, koja je bila urednica te struke knjižana za djecu, je rekla to su dobre knjige, mislim i ona apsolutno treba ući kao pisac za, za djecu. Čak sam vidio i u literaturi, ovaj, recimo, članke, od njoj su pisali, pohvalne članke, Milovan, Tatarin i neki ovako, recimo, prominentni, Julijana Matanović, prominentni, recimo, kratisti i ona nije, naravno, ušla kao pisac ovih kurbuze, šlagera, recimo, kao čovjek, žena koja već 20 godina se bavi literaturom za djecu, čak su neki naslovi ušli u, u školsku lektiru, a s druge strane, Uh, Ivica Džikić nije ušao a opet se pikira na Ivici Džikića jer Ivica Džikić prvi provalio, odnosno molio me da dam mu intervju u, u, u Feralu i Feral je pokrenuo čitavu tu la, lavinu ob, ob, ob, pisanja u prilog Moedicu i sada ispada da se ja Mario Ljevićara Ivica Džikića, ovaj, nisam objavio člana ko njemu, međutim Uh, problem u tome što Ivi, stvarno nema članka o Ivici Džikiću zato što je uh, prva njegova knjiga Cirkus Kolumbija se pojavila negdje 2004. Međutim, druga knjiga se pojavila znatno kasnije. I na, mi imamo kriterij da autori koji nemaju dva naslova, dvije knjige se ne mogu pojaviti. Ali u svakom slučaju, tu je napravljena recimo ovaj, kao ono zeznuo nas je, recimo Jergović odnosno njegov novinar a, ovaj, a Mile Budak, on mi prigovara da sam ja ustaša, da sam ja velik ustaša, ne znam, oni koji mene poznaju pa baš i ovaj, većina ljudi ovaj, koji eventualno imaju neke kontakte ili preko fejsa znaju mu ili tako, ne, baš me ljudi ne doživljavaju kao Ustašan ja. ali recimo, zaš, zato što sam zato što sam objavio članak o buda. Budak Čekajte, Mile Budak je čovjek koji je napisao nekih dvadesetak knjiga koji je nešto značio u hrvatskoj međuratnoj literaturi, on jest desničar, on jest ustaša, ali se tu ne radi o, o davanju priznanja kao recimo Mile Budak sada ja dajem i dajemo ime škole ili dajemo mu ovaj dajemo mu ulicu se radi samo o hladnom, neutralnom, objektivnom registriranju da postoji pisac koji se zove Mile Budak i da on ovaj, naprosto predstavlja nešto u hrvatskoj, u hrvatskoj knjižnosti. U krajnjoj lini možemo i razmjere, mislim, i Mile Budak ima 150 redaka, to nije mali članak, ali recimo Miroslav Krloža ima 500 redaka, recimo u enciklopedi što govore o nekakvom redu, redu ovaj, preferencije, ali ne. Uh, i Miljenko Jergović odlučio da mene prokaže kao nekog velikog ustašu, a prije toga je imao i jedan napad recimo u, Beogre u, u Sarajevskim uh, Behadanima gdje je tamo izreko meni da sam za, zapravo ja jedan veliko hrvatski nacional šovinist i da se osim toga uh, znojim kao zvijer i onda mene zvao kad je to objavljeno, to je bilo negdje 2008. objavljeno onda mene zove ovaj, viktor ivančić hoću li ja odgovoriti na taj tekst u ovaj je on objavio jel koji je objavio sareo a, a što da, da tu objavi oni koji me u Hrvatskoj znaju evo sad ću vidjeti kakav sam ja zapravo onako teški tvrdi ovaj, nacionalista sa dna kasce a malo mi ne škodi da, da se priča o meni kao nacionalistu, a da se znovim kao zvijer, ha, Bože moj, znovim se, to je stvarno, to je stvarno i točno, pa evo, ovaj, šta sada, na tome mogu jedino reći da on ima neprirodnu veliku glavu, Mislim to, to je stvarno nije neka razina, razina polemike, koji je, ovaj, ono, a osim toga, meni stvarno u tom trenutku mi nije bilo bitno ovaj, šta će o meni reći, Miljanko Jergović, jer meni Miljanka Jergović nije nikakav stručnjak za enciklopedistiku. On je pisac koji ima svoje mjesto u hrvatskoj knjižnosti, ne želim se ja obarati na njegov literarni talent, međutim, u konkretnom slučaju on se da može pojaviti nikakav, nikakav, kao nikakav arbitar. Tako da... Ja sam, da se vratim u onome što sam počeo pričati, ovaj, zašto i kako čovjek ne smije ni samog sebe idealizirati, ni raditi fetiš od toga što, što sam radi. Ja sam recimo naslovio to poglavlje ovaj, o Vjekoslavi Huljić, iako mi je napravljena nepravda jer, kažem, donesena je golema fotografija, to je inače dosta dobro držeće ovaj, dame i spada da je ona glavni pisac pa je ta, i ta fotografija je preuzeta iz enciklopedije. Ona ima 11 reda u je to je nikakav članak, to je sedmina jednog stupca ovaj, i naravno nema nikakvu fotografiju, ali je tu pripisano da sam ja ovaj, eto, uveo nju na velika vrata i kanonizirao u hrvatskoj knjižnosti. onda se ja cijelo to poglavlje nazvao Kokolo Moj a ako se sjećate ranih dana Grupe Magazin, onda oni imaju jednu pjesmu koju je još Ljilja Nikolovska pričala. Pjevala Pije, ovaj, pa mislim ono šta ću drugo nego se zezati na svoj račun jer sam tu stvarno ispao kao neka vrsta kokola ele, ovaj, onako buda, budalastog malo ovaj, malo lik. Zato ispričao sam to zato što je nužno da na neki način olabavite kad o, komentirate to sve iz jedne perspektive, naime kad sam vam ja pisao, pričao sada nešto što je faktografije o tome kakvu vrstu mobinga smo imali u Leksikografskom zavodu, onda meni samo dok ja to govorim, meni to zastrašujuće zvuči. Ja sam mogao još tu navesti još desetak primjera. Imate primjer jednog čovjeka koji je doktorirao na gadamer ovaj, u Njemačku, Heidelbergu jel filozof. I sad znate kako je u običaju u ovaj u Lexikogrskom zavodu uvijek se, nađu se ljudi pa, ovaj, pa možda nekad i popiju neku čašicu. Ali ovaj Vlako je u jednom trenutku znajući sve to da se to da je to pripada i dio je tradicije uletio je u nekakvu ovaj bio sobu gdje so, je čuo smijeh iz te sobe, a on je ovaj uveo strahu vladu izvali su ga tada kao strah vlako. I, ovaj, I on je ovaj poslao ovog čovjeka Uh, poslao ga sa šoferom uh, na vađenje krvi da ispitaju količinu alkohola u njegovoj. Ovo jedan isto iz straha jer su se ljudi stvarno bojali ovaj je otišao ovaj, s njim pa onda dežurni ovaj liječnik da mu rekao da mu nek pada ni na kraj pameti po čijem nalogu mislim no, da nekome vadi krve i ustanovi ovaj, količinu ovaj, alkohola da mu samo to policija može narediti ja. Ovaj ali ljudi su ono i dopuštali čak ovaj, ono beskrajna beskrajna poniženje. Ali zapravo kad bi se neko usprotivio tom tipu ajde, ovaj, svišam se i opisao sam prizor, recimo đure Bjanića jednog geografa koji u onom trenutku ono počeo, Vlako se daro na njega, on je počeo mu uzoračiti. Vlako je sav, usplakiran, sazvao odmah ono sve ovaj sve glavne urednike i šefove odjela da im kaže da se to ne može dopustiti, da mi moramo razgovarati sa našim um, počinjenima i naučiti ih da poštuju ovaj... Uh, ranitelje. Što sam joj ja rekao, znaš šta, ovaj ranitelj se mora prema počinjenima ponašati na pravi način, mislim, ne smije se derati on na njih, pa ovaj put je ovaj uzvratio, a to, između ostalog, zamisli se Posjedilo li šli pravi leadership ili ne, mislim, no, imaš li pravi način odnosa prema subordiniranjima, na što on podivljao i onda rekao, ne mogu ja ovako razgovarati, nisu su odičivali uh, mene, ovaj, direktno su suprostali sam, ali onda je pozvao, iz mogu odijela je pozvao moju tajnicu, jer on ne može sa Viskovićama ovaj, razgovarati. Inače, aj to je zgodna, literarna, literarna anegdota, kako sam Vlaha, Vlaha sam ja doveo bio u To je Kasnije su mi ljudi prigovarali, ali kako je to počelo? 1983. sam ja objavio knjigu Mlada proza, a Vlaho je Bogišić tada bio u tjesnoj, sprezi sa Stipom Moreškovićem koji je bio predsjednik omladinske organizacije, bio je vrlo eksponiran politički. Ja sam u to vrijeme napisao jedan tekst, kritički tekst o Goranu Babiću, objavljen u Beograj knjižnoj reći i tada su mene mene vlako napao na naslovnoj stranici studentskog lista kao čovjeka koji nije dovoljno ideološki, ajde valjda pravovjeran, kritički komentira Gorana Babića koji je nepripovna u vrijednost lijeve misli i ništa, ja sam zaboravio nisam imao nekih velikih problema bio sam još relativno mlad niko mi, ono, rekao mi je Ivo Cezić, tadašnji ravnatelj Zavoda da ga je zvao Jure Bilić pa ga pitao ko ti je taj Visković i tako i kaže on me uzeo zaštitu u svogom slučaju nisam imao veliki problem 85. 85. E, međutim, dolazi jedan mladi novinar, e, Ivi Cecić, radi intervjuse sa Ivan Cecić. Ja sam upravo u tom trenutku pokrenuo e, enciklopediju kar ja. I tada kaže, zove mene Cecić dalje iz svoje kancelarije, i kaže, bi ti primio jednog mladoga suradnika e, koji kaže da si ti njegov e, kritičarski idol, ima jako lijepe riječi za tebe, ja on pitam ko je to. On kaže lako bogiš. Pa čekaj taj čovjek prije dvije godine napisao je onako uspaljeni tekst protiv mene. A kaže ono ja ajde baš ono ideš se čovjek napraviti velik, širok oprašta svima. Pa kažem pa neka dođe, ajde da ga baš upoznam, da vidim tog junačinu kojim napao što je neobičajno one koji su ove na naslovnici jednog lista, mislim recenzije se nikad ne objavilo na naslovac Dođe taj Bogišić, samo onako skrušen, počne govoriti o tome kako on mene redovno prati. Eto, to se dogodilo u tom trenutku. Njemu je jako žao zbog tog teksta koji je napisao. Bili ja na nač neki način mogu njega uključiti u rad na enciklopediji Krležijana. Ja ga onako malo propitan da vidim, poznaj li on Krležijane radove malo izvan one školske lektire ili ono što svi zapravo moramo u školskom procesu ovaj, naučiti i onda vidim da ipak znam, mislim da nije, nije potpuno prazno. I to bi ja on krene raditi, vrlo je umiljat, prekrasan, samo i u jednom trenutku mi je ono što rekao što se ja zaboravio. Zapravo mislio sam da je to hoće se napraviti malo važan, pričako mi je kako je bio nekakav uh, vodnik stažist uh, koji je završio uh, školu rezervnih oficira u Bilić. I e onda je on uh, nakon nekog vremena nakon obuke odlazilo se u ovaj garnizone gdje te rasporede. I sad je ovaj, on kaže, ja sam bio jako oštar. Kad bih ja došao u spavaonicu pa vidio da negdje uh, netko nije dobro zategnu ovaj krevet po je. Onda sam ja uzimao tu posteljinu i bacio bih u dvorišta. Ja sam čuo, inače, kao ja sam bio običan vojnik re, redov, mislim, ali čuo sam da je postojala, da postoje takvi manijaci, mislim, koji to rade, mislim, jer pazite, ono bacio vam posteljinu, o, niko ne može garantirati ono van je prašina u, u najboljem slučaju. A može biti blato i ne zna šta, a ti dobiješ jednu tjednu, dobivaš čistu posteljinu, prema tome, ti ju blatnjavu posteljinu možeš mora, spavati. To je stvarno jedan oblik onako recimo koji govori o sadističkoj prirodi. Međutim, tih 7-8 godina dok je radio u taj našoj redakciji lahko Bogišić mi nismo imali apsolutno nikakvog a, problema s njim. Ali sada da ispričam jednu drugu stvar koja javnija je javnija, recimo, objavljuje se negdje godinu dana nakon što je vlako primljena na posao, objavljuje se knjiga četvoric, četvore, četvore autora koja se zove Četiri dimenzije sumnje. Svatko tih autori, Julijana Matanović, Miroslav Mičanović i Krešimir Bagić, svatko ima jednu dionicu nekih 70. 80. kartice. I meni poklanja tu knjigu ovaj, a, Vlaho Bogišić i kaže, unutra pišem i o tebi. Ja pročitam to i gledaj ne mogu vjerovati. Tu je onaj tekst koji je objavljen 83. o mojoj knjizi, ali samo više nema negativni sudoli. Od jedno 60% teksta je ostalo s tim da su ubačeni afirmativni sudom. Umjesto negativni su s, ovaj, ubačeni afirmativni sudom. Ja ne mogu doći sami, kaže pa Pavel ako zaboravili smo to. Nisi trebao uopće objavljivati taj tekst, a smiješno je da, ga, da si od negativnog teksta napravio pozitivan tekst, jel? Ja nisam naprosto, to je takav, jedan tip, ali ja, ja sam mislim da to, to mi malo luckasto, mislim, onako, to je, ajde, malo poltronski isto, ali ovaj, nisam vidio u tome, nešto što će se razviti recimo kao jedan specifičan oblik sadističke zločija. mislim u situaciji kad recimo taj isti čovjek dođe da budemo dato da organizira rad ne znam jedne velike organizacije sa dvijestotine ljudi i da u krajnjoj liniji taj isti čovjek želi nešto što ja doživljam kao svoj životni projekt, ali nije samo moj osobni projekt, nego projekt u kojem je uključeno tri ljudi on organizira zapravo harangu protiv tog projekta, inzistira na gašenju tog projekta ovaj, iz čiste ljubomore, mislim, na, prema svemu tom. Opet, evo, sad se u ovom trenutku kad kažem, on je bio ljubomoran prema tom projektu, onda se ma, osjeća malo loše, jer onako, <laughs> ovdje u knjizi se bavio na jedan kompliciran, složen način, objašnjavamo, recimo, te mehanizme, Um, Ovako, no, kad kažem, bio ljubomoran to što sam ja radio, onda ispada da se pravim užasno važan, a trudio sam se. ajde, recimo u knjizu, da, da budem skromniji i finiji nego što sam, recimo, dok ovom večera zgovaro. Uh -huh. e, ja bih pozvao publiku da se uključuje svojim pitanjima, e, naravno... Tijekom... u publici koja je čita Prvo da vidim to. E, dobro. Ne, ja, ja sam točio kupiti poslije ovo... U... Točimo e, knjigu, e, ko želi kupiti knjigu, neka nam se javi nakon pokavio. E, naravno, e, možete se razgovor, ali da je u nekom kontekstu... Mislim, razlom, da ne, ne možemo prodavati knjigu, jer nemamo fiskalnu blagajnu ili tako, tako da, ovaj... Ali, i, ja sam ali... da desetak primjeraka, pokupio sam iz knjižara, pa moram nova zadata, knjižare, recimo, ali ovaj... Ako vam je stalo do knjige, ja ne znam, se se postavljam znači. da knjižara u, u Karlovcu i raspolaže nekim primjercima, a može se i internetom na ruski. Ako nije se Molim. <laughs> da. E, to je jedna stvar, a drugo što sam, znači slobodno se uključite, a drugo, znači nakon svega ovog što ste rekli imamo ono najgluplje pitanje moguće najbeznačajnije, ne, ne naj da nema. glupi odgovor. <laughs> Uglavnom, najbeznačajnije od svega, nije mi jasno zašto Leksikografski zavod ima dva ramote. <laughs> to je dobro pitanje. <laughs> I čudno, kako se nitko nije sjetio. Naime, načelu Leksikografskog zavoda 90. godine, kada je bila situacija a, promjena, bio je jedan pametni imačanin koji se zove Vlado Pez. To je od onih socijalističkih direktora koji mogu funkcionirati, mislim da gdje ste ga poslavili u elektroprivredu, on bi bio e, direktor elektroprivrede i ono opće, uspje, o, o, nije ono specializirano za nešto, nego je ono, ono o, opći smjer, e, a, kao vješć imoćanin, asim toga imao je svog na ovaj... Vrdolja, vrdoljaka tada u predsjedništvu Republike Hrvatske, koji mu bio veza, jer on je dok je bio pomoćnik ministra, šuvara, je li, u Ministarstvu kulture, on se brinuo da vrdoljak dobiva redovno sredstva za snimanje svojih filmova. I onda je on aktivira svoj vez. Bilo mi je jasno da on ne može preživjeti kao ravnatelj leksikografskog zavoda, u tim vremenima i onda je našao se prijedlog da a, on ostane dalje, dalje glavni ravnatelj, a, dalje ravnatelj, ali da se a, konstituira nova pozicija glavnog ravnatelja a, koju je obnašao akademik Brozović. Tako da je Brozović doveden, postavljen, odnosno, Tižman ga je direktno postavio, postavljene kao ugledni akademik, stvarno jedan doista ugledni ovaj, filolog za glavnog ravnatelja i on zapravo funkcionira kao nekakva vrsta političkog kišobrana i kulturnog kišobrana za vladu Peđu koja je dalje nastavio, recimo ima jedno godina još raditi ovaj, raditi tu vrstu posla. E onda je sada kasnije ostalo po nekakvoj inerciji da imamo dva ravnatelja, s tim da je ovaj obični ravnatelj on je manje istaknut, manje prema javnosti, ali on zapravo je onaj izvršni direktor, što bi se reklo recimo klasičnim nekakvim jezikom, dok je ovaj glavni ravnatelj je netko reprezentativan, je li, ovaj, ko, ko ne, može raditi, ali zapravo i ne mora raditi. To je neka vrsta, ono, gotovo počasne funkcije i sinekure. Tako da je sve to bilo onako smišljeno u određenom trenutku međutim kako postoji poseban uh, poseban zakon o ovom uh, leksikografskom zavodu onda je to moguće i u principu uh, ovaj, glavni ravnatelj može upravo zbog te svoje reprezentativnosti biti netko ko je stariji od 65 pa čak i 70 godina Uh, Tomislav Vladan je bio ravnatelj, glavni ravnatelj sa 76 godina. Smrt ga je zapravo zatekla na toj funkciji. A recimo u jednom trenutku se po Zagrebu, kako je Vlaho Bogišić, bio u proizvodnom procesu neusporedivo važniji, pa se počelo pričati da zapravo Zavodom vlada, uh, vlada ne ladan nego vlada Vlaho Bogišić. E sad je to došlo do Ladana i Ladan je bio malo ljut, mislim na to sasvim opravljali ukrenjali ima šta to znači da mene ne za zavodu ili moje se mišljenje uvažava, nego se uvažava a, mišljenje isključivo stav Vlaha Bogišića. I onda je on rekao onako, bio u nekom društvu, a kakav Bogišić? Bogišić je samo moj majordomus a onda je to docurilo do Vlaha Bogišića i Vlako je ono registrirao to da ga je Vlada nazvao majordomusom, ali onda na jednom sastanku glavnih urednika se znači Majordomus? Majordomus vam je ili majordom, mislim je na plemičkim imanjima onaj koji upravlja, upravlja imanjem. To, to znači vladan je grofijeli ili barun, ne znam, a ovaj je njegov majordomus. Jel? A otprilike prevedeno. Jel? A onda je a, vlaku Bogišić pokazao da zna potisnuti svoju taštinu i onda je u jednom trenutku rekao nama, ovaj, nama o glavnim urednicima koji su okupljeni na kolegiju uostavom ja sam ovdje samo vaš majordomus. Ovaj... Ja sam morao reći, čak to sam kao jednu simpatičnu epizodu upotrijebio, jer u koji mjeri, mislim, ja ne znam da li bi ja, recimo, uspio iskontrolirati svoju taštinu na takav način, ali on je, recimo, pazio je da ne uđe u konflikt sa glavnim ravnateljom koji ga je zapravo ponizio tim iskazom, Neko je to zapravo pretvorio u jednu zgodnu za afrikanciju. Ja sam majordomus koji se brine da ima u zavodu dovoljno toaletnog papira da ovaj, e, se knjige šalju u tiskari i vama gospodo omogućujem jeli, da e, se bavite velikom znanošću i visokom leksikografijom i da stvarate svoje, svoje enciklopedije. Eto kažemo za sve ono što loše je recimo što sam rekao o ovom Vlahi Boglišiću, ali imam neke te epizode, prvo jer su one zgodne, mislim, po svoj prirodi, oni imaju neku narativnu atraktivnost, a s druge strane, imam i tu potrebu da ni Žavu ne bude tako crnu kao što ga, kao što smo ga većina nas doživljavali jel, u tom trenutku. Naprosto on se Liter, Literarni mehanizmi vam traže to da je likovi ne budu plošni, prazni i crnobijeni. Možete pitati? Sad govorite sa vremenske distance koje je prošle vrijeme. Međutim, kad se te stvari događaju, vjerojatno niste bili tako hladni kao tijim svima. Da li tu bilo nekih tako dinamičnih, da to ima neku svoju dramatiku, da, da, da to u knjizi ću verjetno vidjeti. Međutim, je vam sad lakše govorit o tome, da li ta situacija može biti ozbiljena? Zdajte šta, koliko mi je bilo lak? Prvo, Vlaho se klonio, kako je ipak sam gledao u Leksiko-Gradskih zavoda, klonio se ovaj, otvoreni sukoba sa mnom. I u samom početku on rekao, ne, ja ne mogu pregovarati kao tvoj šef, e, nego on to e, d, prenosio na, e, na Ladan. A, la, ali istodobno je istodobno raspirivao Ladanov e, osjećaj ugroženosti predamno. Sviđa se od prvog, zapravo je to počelo vrlo rano. Ja sam, kažem, počeo u harmoniji raditi sa Ladanom, Međutim, kad smo kad je Ladan meni omogućio da pokrenem mediciju, onda se odjednom, u kratkom vremenu, pročulo se ovdje po Zagrebu, možda sam i ja sad negdje hvalio, neću reći, ovaj kako počinjem ovaj, raditi na tu enciklopediji, kako je ta enciklopedija moj životno djelo, a onda su se odjednom, u kratkom vremenu, ono novinari triju u redakcija su se došli k meni i rekli da moraju napraviti intervjue sami. Pa je to, ne znam, u večernjem listu, u vjesniku se pojavio intervju i u jutarnjem listu. I onda kada je zaredom, zapravo u kratkom vremenu pojavili, ni, ništa ja puno nisam mogao reći. Mog sam reći na, naravno, kako se radi ta enciklopedija, kad ćemo izići. Nisu to bili oni veliki intervjui ne znam, na dvije stranice, nego su bili pola, recimo, ovaj, pola jedne stranice. Ali je bila i sličica moja i ne znam šta onda je odjednom je stiglo dolje poruka zapravo od nam pa nije u redu da daješ toliko intervjua, mislim ako se malo produciraš, ja sam to čak prihvatio. Samo sam ono o, nazvao sam ga onda nakon toga i rekao mu pa ću, ja ne mogu reći novinarima koji žele napraviti razgovor samo ne mogu ih odbiti. Jer drugi put onda mi neće izaći u susret, naljuti će se jel, a znajući Dovoljno dugo sam sa novinami i znam da moraš ih hraniti određenom količinom informacija, jer će ti u nekom trenutku novinar i pozitivno na raspoložen novinar trebati. Što su stvarno se stvarno pokazalo nekoliko godina, godina kasni. Onda sam ja napravio nekoliko stvarno loših poteza ovaj, u trenutku kad su ladan, kad je već vla, vlako ovaj, Ladanov upozorio da to kako ja spremam tu enciklopediju da će to ozbiljno ugroziti prestiž Ladanov da ja naprosto sam suviše digao glavu, da sam ja suviše ohol jeli, i da zapravo time dovodim njegov autoritet absolutni autoritet u, u pitanje E, onda se počeli insistirati, Ladan je počeo insistirati da to ne smije biti istraživačka enciklopedija, nego da to mora biti jedan leksikončić sa malim člancima, da moramo potpuno izmijeniti enciklope, ovaj, izgled enciklopedije i onda a, približava se tada četvrta obljetnica Ladanova vođenja zavoda i ja kao Vlahu tada molim kao nekoga koji ipak neke mi stvari duguje jer sam ga primijen na posao da promijenimo koncept i da idemo na taj moj koncept trosvešćanog izdanja a on kaže ladan te ne, neće to dopustiti a kažem pa ladan ide i onako ide sljedeća godina u mirovino računao sam na u tom trenutku ima 73 godine i vrijeme mu je za mirovinu a on ja se hvatim istem trenutku kad sam to izustio, a se da sam napravio veliku pogrešku. Jer sam time dao ladan, da vlako neće čak morati ništa izmišle. Ja sam mu rekao da Ladan, mora iću, da tre, ladan treba ići u Mirojino. Ladan je to doživio onda kao ono, eno, Visković ga hoće otjerati u Mirojino. Dakle, ja, ja sam naprosto zaletio se, rekao sam nešto, što je ovo me izgledalo kao ono, ovo, evo, ja se protivnim tome da on ostane dalje u zavodu i odjednom u toj njegovoj reinterpretaciji uz možda malo dodavanja ispalo je ono ja, ja ga želim smijeniti i napravit sve e, da lana mora otići. A da vam kažem opet kad je riječ o tim taštinama to su zgodne onako priče e, recimo negde 89. E, e, o, o, zovu iz e, Globusa žele napraviti veliku reportažu o skorom izlasku naše enciklopedije. A Nino Pavić je opet tu igrao jednu zanimljivu igru. Naime, Nino Pavić je prepustio, o, prepustio je jutarnji list Miljenku Jergović. Miljenko Jergović je objavljivo i smljučavo napade na, na i ništa se pozitivno nama nije moglo napisati jer on to kontrolira. Ali Nino Pavić opet igra dvostoku igro ne, želi samo na kartu Jergovića igrati. U liniju i Nino i ja se poznajemo još odavno, u Studentskom listu smo neko će bili u e, redakciji, on je bio zamjenik glavnog urednika, ja sam bio urednik kulture. Pa, ide, onda je odlučio da a, a, preko globusa zapravo mene podržava, podupire I on se dogovori sa glavnim urednikom, Nenadu Polimcem, da mi naprave veliku reportažu o skorom završetku knjižane enciklopedije. Daju mi ona i darko Hudelista koju je ljenja će dobro koji vodeći njihov novinar i ovaj krene raditi tu reportažu. Napravi na kraju ovaj veliku, prekrasnu reportažu na punih sedam dali. Ja sam pitao Marka Grčića koji ima iskustva s njima, kada je pitao sam ga je li moguće da je to rađeno bez znanja Nina Pavića? On kaže, ne, ne, takve se stvari ne rade ovaj, bez uh, ninova, ninova pristanka. E, međutim, tada istodobno taj uh, globus napada, tada je broj prije tog teksta o našoj enciklopediji, uh, Denis Kuljiš je napisao veliki napad na Vlaha Bogišića i prikazao ga tamo kao nekakvu mahnitogluđak. E, sada sljedeći broj se pojavljuje naš tekst o našoj enciklopediji gdje ja govorim da će to biti trosvršena edicija i dali smo čak neke faksimile tekstova, prijelom kako izgledaju, izgledaju te stranice. E sada, nakon dva, tri dana Vlako Bogišić saziva sastanak ravnateljstva i razgovara se o tome ukoliko će svezaka izaći enciklopedija. Ja predlažem tri, jer otprilike ima oko 270.000 redaka, bo svaki ovaj svezak ima oko 90.000 redaka, to otprilike negdje sta, u okviru standarda uh, enciklopedijske knjige koja ima iz, između 80 i 90.000 redaka. I ovaj mislim Vlaho Bogićić kaže ne, ne može tri sveska. zašto ne može, pa to je neki, neki standard. Ne, ne može. I izlazimo, ja ono ljut, sa sastavom, kad ne pristanem, ne, nismo sklopili neki dogovor, od jednom trči hodnik od za mnom, sada novi ravnatelj, novo, novo izabrani, ovaj, Bruno Kragić kaže, kako ti ne razumiješ, ti si rekao u intervju ovaj, da će biti ovaj, tri sveska, on želi pokazati da ne može biti tvoja zadnja, nego može biti ili dva ili četiri sveska. I onda se ja prihvatio, recimo da budu četiri sveska nešto tanja, recimo svesti su negdje otprilike oko sedamdeset tisuća redaka i gospodo sada imate ovaj ovu enciklopediju četiri svest <laughs> <laughs> uh, ali dajte mi samo ta dva ravnatelja ili dalje... Se vi spremate da postanete ravnatelj, ovo je Leksikovarovsko zavod. <laughs> Mi mislim da napravimo to strojstvu u knjižnici. <laughs> e, e, ha, evo, doktore, samo da pitam e, da. pa ćemo dati riječ. Znači, ili postoji dalje dva ravnatelja u Leksikovarovsku zavod. Da, da, postoji. postoji. A ko su? Trenutkulke... Sada jedan je August, obaj, Bujić, Anton Vujić je glavni ravnatelj, a Bruno Kragić je ravnatelj. Bruno Kragić je ravnatelj a ko je bio Vlaku Bogušiću kad je on bio glavni ravnatelj? Kad je izabrana ovaj, kad je izabrana bio ovaj, eh, kad je Vlaku bio ravnatelj tada je eh, u početku bio do svoje smrti je bio Tomislav Ladan blavnatelj. kad je Ladan umro onda je Ivo Sanader proglasio Vlaku Bogušića ovaj, glavnim glavnim ravnateljem kako je, međutim, ja sam re, to je bilo nakon na, ovog, naših spektakularnih svađa, nakon što je uh, Sanader intervenirao, je ovaj, bio i tražio da, da se nastavi rad na enciklopediji, spasio meni ediciju, svi ljudi, ono, došlo je do njega, masa materijala, pisalo se o tome šta se događa i šta izvodi uh, Vlaho Bogišić, Međutim, kako su mi neki ljudi, recimo, objasnili o čemu se radilo, Vlahu Bogišić je imao stare veze sa Stipom Oreškovićom. Stipo Orešković je tada bio predsjednik uprave EPH-a, jel' U to vrijeme je, Nino Pavić i Sanader su bili u, u tjesnoj spregi. E, EPH je bio u tjesnoj sprezi sa Sanaderom. Ako se sjećate, i Miljenko Jergović je tada napravio jedan veliki, onako grandiozni intervju sa ovaj, Ivom Sanaderom. Tako da je naprosto, pričali su mi ljudi da je tada taj EPH lobi iz, izlobirao da Vlako Bogišić postane, ne iznenađenje zapravo većina javnosti, da postane glavni ravnatelj Leksikogrepskog zavoda. I tek nedavno je... Kako ovaj, je bio njegov ravnatelj? Molim, a njegov ravnatelj je Brno Krajiš. I tada bio Bogišić, koji to je danas... Da, da, okay. da. Doktore Vitas, gdje ste? Ja mm -hmm. zbog svog poznavanja ili bolje rečeno, nepoznavanja ove problematike, jako niti ne spada. Ali bilo mi je vrlo zanimljivo. Mm. <laughs> Vidim da ste vi dobar psihovo, poznatelji u sferu. A kako kad sam čovjeka koji je skončil retova, to je izabrao da bude moj suradnik? <laughs> ali, ali moram vam se, ne imam detalj, ne znam da sam vas Dakle, kad ste vi organizirali tu konferenciju za... Tam gdje ste željeli e, govoriti o tom ponašanju Bogišićevo. Da. I gdje su neki zaposlenici pristali da govore o tomu kako je ovaj njih matretirao i sad je tu Vili Lipić nešto. Dobro. I onda su ti ljudi koji su, su spremali studijelovati na tomu dobili deset tisuća da. da. Sam, ako sam ja dobro shvatio, tu je nekakvih deset tisuća kuna je išlo iz sredstava Zavoda Meksikog razloga, a Vilim Ribić, ono što ga vidimo na televiziji, sam nekali, ja sam shvatio da je njegova uloga tu nije baš bilo pozitivno. Ne znam da sam ja dobro shvatio. Dobro ste shvatili već oni, ako ga ste zavisali. Pitanje. To je pitanje Dobro. Vilim Ribić za koga su govorili da je bio zapravo u nekoj tjesnoj sprezi sa Vlahom Bogišićem, u Vlahu Bogišićima osim toga tada još nije bila ta sindikalna zgrada velika sagrađena i on je koristio naše prostorije za svoje godišnje skupštine jer mi imamo od nekih dvije mjesta i. Da postoji neka sprega da su zajedno i studirali i da se od tada poznaju, to se pričalo po zavodu, ali da jesu u nekoj sprezi, to se zna po tome što je naš sindikat u nekoliko navrata tražio od središnice sindikata da pokrene tu priču. Pritužbe su isto išle i ministarstvo znanosti, vrlo često. Iako puno ljudi je postalo, poslao svoje pritužbe i su slavne su i pojedinačne pritužbe a slavno slav je i sindikalna organizacija onda u jednom trenutku je Bilim Rejbić zatražio naše sindikalne organizacije ako baš želimo da ovaj, da se intervenira da središnica intervenira protiv Vlaha Bogišića da svatko onaj ko hoće ovaj, želi to da mora doći u središnicu i deponirati svoj potpis. Naravno, kad su to ljudi čuli da moraju otići tamo, a ovaj, ju se priča da je a, Ribić ovaj, a, da je ribić u dobrim odnosima sa Vlakom Bogišićem, onda su se ljudi ustrašili i umjesto da ode 150 ljudi, koliko je bilo članova sindikata, nakon je ispalo da, da bi otišlo samo, samo 30 ljudi. Tako da postojala je već prije neka priča o povezanosti njih, njih dvojica. Druga priča, mislim, Vilimir Ribić stupa na senu, dakle, u onom trenutku kad uh, Velimir Visković prijeti ovaj, prijeti konferenciju za tisim. I on koristi u tom trenutku, recimo, tu slabost, ajde, da tako kažem, ra ra ravnatelja koji ranije odbija ovaj, uh, isplatiti nešto što su zaostaci za ostacije ovaj, božićnica unatra li nekoliko godina sa zateznim kamatama. U pravu je bilo radnatelj Zavoda, toliko što nije moglo isplatiti to, ako mu ministarstvo znanosti ne, ne doznači te novice. Međutim, sve se mijenja, nije bilo bitno, sada odjednom, to jest jedan oprik trgovine, i uh, Vilim Rimbić je pokazao radnicima Djelatvinist ima Aleksiju je to eto kako se može sa upravno na fini način, na, evo dobili ste novce, že, ovaj, šta se sada trudi, čovjek malo više liče mislim, i tako i uvodi u disciplinu, namožete mi njemu prigovarati ovaj, oko te discipline i pridobio je jedan dio, jedan dio ovaj, zapad sinikalnu organizaciju pridobio. U tom trenutku recimo meni odbio Ovaj, odbio mi predsjednik sindikalne organizacije da govori na toj konferenciji za što vam se on ranije ponudim. Međutim, što je napravio? Nije tražio od mene da mu vratim i da prestanem upotrebljavati dopise u kojima oni opisuju situaciju u Leksikogresnom zavodu. To je, ja sam donio u cijelini taj dokument, ovdje ima četiri-pet stranica, gdje govori doista o raznim oblicima šikaniranja, i vrlo teškim posljedcima, to je nekoliko ljudi nastradalo ne znam, odde, karsinom, odde, infarkta, su umrli ljudi. Ovaj. To su, po, ne može se točno reći za svako od tih bolesti, da je izazvana šikaniranje, ali postoji ozbiljna sumnja. Da vam kažem, osim toga, ovako ja izgledam, svako od o, planine odvaljen, međutim, ja sam u to vrijeme, imam se besprekovno zdrav, Ovaj, nisam nikad bio u bolnici, recimo, sa 55 godina, to pred deset godina, ja završavam, mislim, ono, imam žuć, ovaj, moram izvaditi žuć, pojavljaju mi se ovaj, čirina želocu. A to da jesu nekako bolesti koje su psihogeno ovaj, izazvane. Um, tajnice redakcije, koja je, moje redakcije koja je posebno šikanirana, Ovaj, dobiva rak. Vrlo je opasno, vrlo je teško reći... Ovaj, Pazite, mlada žena, 50 godina, 51 godina. Dobro, dobila je rak na plućima, bila je pušačica, moguće da je... ovaj Ne, ne može se tvrditi Mislim da je zbog, zbog šikaniranja. Moj zamjenik također oboljeva od raka, pred da zdravo živi, Neću, ne, ne može se tako otvoreno nekome reći, ti si izazvao, izazvao sve to. Ljudi koji su govorili gore, dvoje, odnosno troje ljudi koji su ovaj, bili ozbiljno povrijeđeni time što govorila ova bibliotekarka koja nije naprosto se dala kupiti sa tih deset tisuća kuna. Ona je, dakle, ja sam donio i papir, nikom mi nije oduzeo taj papir i pravo da sam njim služim. Tako da sam ja podijelio kopije tog materijala ovaj, a, ljudima je to je bilo objavnjivo. Mimo mene je jedna skupina radnica, baš djelatnice Leksikog zavoda organizirala svoju konferenciju za tisak gdje su govorili o slučajima a, šikaniranja, recimo jedna radnica koja je a, i Vali, koja ima imala prebolnila je paralizu recimo ovaj. e, Pa e je zabranio odnosno nije htio Vlako Bogišić uh, se su potpisat na njezin zahtjev da se osigura parkirališni prostor kao invalidu jer ne može se ona uh, imati svoje parkirališno mjesto tik uz parkirališno mjesto ovaj Ravna filježa mislim takva vrsta ali je taj mogušće ova i dalje tamo ravnatelja i da će Nije, nije, on je natrag tri godine je smijenjen, a sad je nadao se odnosno obećan bio ovaj bilo obećano da će ga negdje spremiti tu diplomaciju. Međutim, onda tadašnja ministrica rekla da nešada, svi znaju da je on lud, mislim da jo je previše, i onako ima previše luđa u diplomaciji. E, ali radi dalje o leksikografskom da, da, da, da. I, i viđete se i kako izgledaju ti susrštini. Pa nije baš da nešto uh, puno razgovara. Mislim, znam da je bio jako se uzbuđivao kad je čuo da ta knjiga izlazi, da je pokušao djelovati na izdavača knjige da povuče se knjiga i tako. Nije naravno ugodno na, da, da to ostaje. A na neki način knjige ima relativnu dobro. Dosta se govori o knjizi, ja u ovom trenutku ne znam ovaj, točno koja je, ovaj, prva naklada je prodana, jel? ali sada ovaj, danas vi ne možete ni, iskori, ni iskontrolirati koliko se neke knjige prodaje. Imam ovaj, dovoljno i sam iskustva, jer u i odjave od knjižara koje primate opet nisu povezane sa isporukom novca koji naplatite i tako. Ali u svakom slučaju, knjiga ima, ima odijek i meni se događa samo ovom knjigom nešto što mi se prije događa ipak neki sad na osam knjigo objavio. Ovo, to su knjige bila eseja, književni kritika. I onda imate relativno ohlađenu reakciju. Neke, kažu vam neki ljudi koji vam pristupaju po ančesti i pa kažete dobra knjiga i ne znam šta. Ovo, sada mi se događaju jako emotivne reakcije ovo, ljudi. Zaostavljaju me ljudi na ulici, u tramvaju, ovaj, u kazalište, što ja znam. Ja, mi se, što je zanimljivo i to mi je jako drago jer to neka pohvala mome, ovaj, nekako, ajde, vještini pisanja, ne znam, Balša Brković iz Podgorica, ima su po, promociju knjiga u Podgoricu. I ovaj, napisali, jako su lijepo popratili i sada sin Jevrama Brkovića koji je i sam ovaj, knjižanik, Balčan Brković, urednik je kulture u njihom tamo vodećem listu vijesti i objavio veliki blok uh, preko Duplerice o knjizi. Moji sam je uh, sjeo da pročita i onda mi javlja, kaže, pa čuj, ja sam na negdje oko devet krenuo, kao malo ću, ono, pred spavanje, do spavanja, pročitati, kaže, ja sam čitao to do pet sati ujutro. Tako mi je, isti mi je sms ali ono, kad imate, ono, SMS-u četiri standardne duljine, je li poslala a, a, ova, Anja Šovlagović, s kojom ja nisam neki politički stomišljenik, ali poznajemo se i cijenimo, recimo, kao ona vrhunska glumica. I ona meni kaže, šalje mi kaže, Visković, pa ti si napisao triler. Ono, Despot ja se, ovaj, otimljamo ko, ovaj, ko će čitati, mislim, ono, jedno drugo ometamo. Ono kaže, užasno da nam je to e, sve zanimljivo, mislim ovaj i tako šta ne ja znam kad je bila premijera sada ovaj ovu Figarova pira u sulotu ja? onda me najima Balić nekadašnja pomoćnica ministra kaže, joj kaže, isto kaže to, nisam mogla prestati uh, prestat to čitati. Tako da ono, spominjem to, ajde malo se i hvali naravno ovaj, uh, lijepo vam je. To. Prvo imate vrlo emocionaliziran odik, nikad ranije Niko nije pokazao emocije, joj, sjajna ti ona blada proza. ku držalo cijelu noć, pa cijelu noć se četak. To stvarno ne možete, ne možete doživjeti. Ali, ovaj, a, jedno, vidite da ste taknuli neke ljude nenužno, ali osim ovih poznatih, ajde nekih imena, događava se potpuno, susretnete neke ljude na cesti, i onda vam kažu kako su oni imali sličnu situaciju u životu. Naravno ne bave se oni leksikografijom. ali vi vidite koliko je zapravo te neke situacije, mobbinga su učestale u svijetu, mislim na, pogotovo sad živimo u nekom vremenu ne bilo kapitalizma gdje ljudi nemaju neku pravo da se brane. Ajde, dobro, ja sam tu čovjek koji je imao neke medijske veze, pa za mene se zna, pa sam mogao napraviti konferenciju za tisak. Ali neka, ajde recimo šta da napravi ova jadna ovaj, bibliotekarka koja je morala satima zuriti u, ovaj, u krivo posložene knjige ili ova koju je recimo nije htio ovaj, njezin šefu. Pod, su potpisati, recimo, zahtjev za, za Deograd, osigura parkinje. Ja. Tako da... Jerković mol? Pa Jerković je... Permanentno vodi neku vrstu ratova. Za ovaj, mnom zadnje, ko što je bilo pred otprilike godinu dana, me optužio da sam ja štovatelj Ante Pavelića. Jer to je bilo preko dvije stranice u jutarnjem listu opet, mislim, on, ja ne znam da, da, valjda, da sam ja napisao neke tekstove kao naš aktualni ministar Hasan Begović pa možda bi se ja uzbuđivao i tražio bi da drugi ljudi dokumentiraju mislim, kako ja nisam a, anti, kako sam ja samo anti, anti fašist, Ali ovaj, ovdje ma nemam potrebe, mislim, to mi je toliko glupo i toliko, ovaj, šta sada da, ovaj, kad me neko optuži ovaj, takvom ta, takvom optužbom gdje sam ja odgovorio, vrlo često sam zapravo na njegove napade u jutarnjem listu ja odgovorim recimo preko Facebooka, ja sam dosta aktivan preko Facebooka, ne znam, imam pet, pet tisuća prijatelja, pa radnije bi uvijek, sam morao bi moliti nekoga na nekom portalu ili, jer mi u redakciji jutarnjeg lista nisu htjeli naprosto objavljivati njemu. onda ja iskoristim to priliku pa onda ovaj, iskomentiram, ali tu je sada još jedan problem, zato što ovaj, ljudi ne vide to što je on mene napao. Izgled sve manje ljudi čita ovaj novine i onda mi samo komentira pa što, što se toliko baviš Jerković. A kažem ljudi moji ja samo odgovaram na to što je on mene ovaj on mene potkačio. Ali kažem to je išlo... međutim knjigu nije iskomentirao. očito se radi ovaj, o tome da su rješili i on i Bogišić da ne idu sa javnim ovaj napadima na knjigu jer znaju, ako, ovaj, ako se pobune protiv knjige, budu pisali o on njoj, onda će samo će napraviti dodatnu reklamu. Tako, tako mislim da, da im to možda i nije najgora taktika, da, da naprosto pokušavaju biti što tiši i, ovaj, i ne potpirivati interes ovaj, javnosti oko knjige. Imamo koji... Pitanje jedno. na kojoj funkciji je sad Bog, Bogišić? Bogišić je, trenutno, slobodno plutajući leksikograf, odnosno njemu je ponuđeno on ima plaću, najvišu leksikografsku plaću, savjetnik prijeke tako, da, da točno leksikografski savjetnik, ovaj čak mu je misao kad je se pokazalo da u početku se iščekivalo hoće li otići ne znam za Konzula u kotor i ne znam šta je ona već aspirirao, pa onda kad je to otpalo, onda su mu nudili recimo da bude ovaj da pokrene neki o, do, leksikon o Dubrovniku, leksikon Dubrovnika ili Dubrovačke republike. I to bi bio recimo s obzirom na to da je on iskonavala, to bi bio jedan ono lijepi piece of cake jel za nekoga koji bi mogao se producirati recimo pred tom svojom lokalnom sredinom kao autor koji ostavlja neki bitni trag vezan za kulturnu povijest Dubrovnika. Međutim, izgleda da on pati od neke vrste nesigurnosti, ne osuđuje se sam ući u neki projekt, tako da on izrazio aspiraciju da bude glavni urednik recimo hrvatskog biografskog leksikona, zato što ima tu mrežu urednika, pomoćnika, praktično onaj ko figurira kao glavni urednik, potpisuje ono što su drugi napravili za njega, mislim. Tako da ne znam što će biti, mislim, naravno sada kako se promijenila vlast, dio ljudi se i boji da bi u nekakoj nove konstelacije. No. Šta ja znam, može se ponovo dogoditi da, da se on umili nekome. Ovaj. Znate kako se on umiljavao, to je zanimljivo, ali to je jedna vještina, mislim, jedna, vještina jedna jedan oblik socijalne inteligencije. Recimo, kad je došao Sanader na vlast, mislim, Vlaku Bogišića je dovela je vlast na, na vlast u Zavodu, E sada se pojavlja odjednom HDZ dolazi i sada se on mora približit, e, mora se približiti e, HDZ-u. A u Sanaderu zapravo kreće iz e, minus pozicije, budući da je e, Ivo Sanadar objavio sa Antom Stamačem negdje početkom 2000-tih jednu antologiju domoljubne lirike u tom teškom, strašnom času mislim da se, da se zove. I lako Bogišić je na nagovor a, a, a, Slobodano prosperovan, no, on no, ovakako je u to vrijeme ratovao sa Sanadarom. I stama će ovaj, negativnu kritiku, i to veliku negativnu kritiku, te, e, te, te antologi. Dakle, ima neku, neku, da tako kažem, minus poputbinu iz sajivom Sanadarom. Znači on kreće u jedan niz okršaj, koji god zapravo govore u jednom obliku njegove ova, inteligencije, neću sada govoriti da li je to etički pozitivna negativna inteligencija, ali, ali je, inteligencija jest. Ona kreće, recimo pokrene sukob unutar a, Matice Hrvatske gdje sebe predstavi kao zagovornika proevropske sanadarske linije Uh, nasuprot uh, ognjištarskom nacionalizmu Igora Zidića. Ispadna nam Igor Zidić koji je ono čovjek koji je zna jezike i tako, ispada ognjištarac, a ovaj zapravo jedan Sanaderovski orijentiran ovaj, uh, intelektualac. Onda se dogovori, odjednom ponudi ovaj, uh, da, da će zavod raditi arheološki leksikon. Kome ponudi da bude ovaj, glavni urednik tog leksigona? E, Mirjana Sanadar. Ali Znao sam, mislim, ono, ko drži tri... Ovaj, Mirjana Sanader je bila dovoljno ovaj, e, korektna, nije prihvatila to, nego je e, ponudila da njezin kolega sa fakulteta, Aleksandar Durman napravi jednu ediciju arheološka nalazišta u Hrvatskoj i to je korektna fina edicija, ali je bio jedan oblik priglaženja, pristupanja sa nadelom. E onda e, naš leksikografski zavod u tom trenutku je imao friško izašlu e, likovni, likovnu enciklopediju, Hrvatsku likovnu enciklopediju, koja još nije e, tržišna i zaeksploatirana, ali je e, mudri, e, pametni, Lukavi, prepredeni, prefrigani, točno je zapravo prefrigani. Vlako Bogišić ponude tu ediciju da izađe kao edicija, ono kioske ed edicije, razbijena u nekoliko svezaka a, uz izdanje Vjesnik. I odjednom Vlaku Bogišić postane kolumnisti Vjesnik. Očito je, te kolumne zapravo, ja ne znam koji od vas čitao Vjesnik u to vrijeme, ja ne znam jesi ti plevnik, Ovaj, uh, nitko nije kužio većinu tih ovaj, njegovih tekstova, jer on piše užasno konfuzna teksta, ali može se uvijek primijetiti da, da, da hvali Sanadero. On je izbrojao u broj hvalio Sanadero, dok on jedno stvarno nije počeo u figurirati u njegovoj blizini, mislim. Kao što očito i meni je imponiralo kad se on meni udvarao, želeći ovaj doći u zavod, boda da pače moje ove, kolegice koje su radile sa mnom i koje su prekrasne, njima sam posvetio, inače ovu knjigu Vesna jasna, su me stalno zezale kako je bio prilično neregularan u ispunjavanju svojih uh, radnih obaveza Bogišniča. Mi smo svaki ponedjeljak imali sastanke redakcije i kažem, velimire, kako on tebe vozi? Mislim, on kad nema ispunjenu normu što je htio ovaj, napisati, a kažem, obično počnete, ovaj, kao što si ti velimir, ona nešto lijepo napisao i kad sjajnati onaj intervju, mislim, on ti je izvrsno mis. I kažu naravno, velimir onako tašti ovaj, onako popase to, mislim, lijepo ovaj, lijep, lijep mu je pristup i onda ide u drugi plan, to recimo što on nije napisao što je već ili redigirao što je već morao e, taj put na, e, napisati. Mm. E, rekli ste da je Vlaho bogušić bio ljubomoran na vas, ali e, zašto je Ladan zašto je Ladan, e, ladan podržavao taj mobil? Ladan, treba poznati Ladan, mislim. Ladan čovjek e, mnogih vrlina, velikog znanja, ali goleme taština. I pazite, ka, pogotovo kad ulazite u neke starije godine, onda ta taština, ovaj... Uh, buja. Mislim, to će se vjerojatno i meni dogoditi ne, ako doživim, ovaj, doživim te godine. Mislim. I postanete jako osjetljivi. Postanete osjetljivi nisam danas baš nešto mlad, ali tada Ja sam osjetljiv, moram puniti se lijeka <laughs> Mi smo zajedno studirali ah, i znamo se, znamo se već... 40 godina, i 5 godina, da. Ali večeram sam sad Oćemo selfi. Ne, ne, večeram sam nešto novo što nisam znao do sada. Šta? Ja sam se uvijek otvarao sam ja najmrađi u našoj generaciji koja je 50. godište. A sad ispada da je opadesprvo koji je. je. Onda, onda, onda da drugo, da se ja, jako puno oznovimo, nisam dao se on ne, ne, ja se oznovim još 30 godina, kažem ti si uvek slo, pa ne mogu biti 30 godina uvek I treća, ovaj prvi moj tekst koji komunistu, je zašao u Pomonistu, Stipe Orešković, nažalost mi nije dan na prvu stranu, je Ovaj. <laughs> Ladi, šta ste rekli oko te jako je delikatno to i ja sam možda nedelikatno nastupio onako pogotovo za ne ljude koji nisu čitali knjigu da ja sada kažem a neko je ljubovan. Prema. Šta se tu glumo glumata nekakvu zvijezdu ili zvjezdicu mislim da pa se pa je neko ljubovan. Međutim, Vlako Bogišić je kao godinama radio sa mnom na neki način bio i osjećan na neku vrstu zavisti koja se očituje o nekim budalastim stvarima. Moje su mi kolegice ovaj, recimo govorile da svaki put kad ja odem iz svog ureda, kaže on ti dođe za tvoj stol, mislim i onda sjedi ovaj, za tvoj stolom. <laughs> to je jedan tip i ja ne mogu reći, ja ne mogu reći, kako meni to, mi smo jako blizak odnos svi imali u redakciji, meni je to bilo malo šašalo, ovaj, ali nisam ga htio u tome. Ovaj u tome mogućiti, mislim, ono, jer mi smo stvarno imali nekakav obiteljski ono, odnos i to mi kad on dođe, mislim, u moju sobu, onda je to ko, ko mi je vlastiti sin, moj sin sjeo za moj stan, Naprosto je bio takav odnos, to sam ta, ta, ta, tako osjećao. Nikad nisam mislio da bismo nas dvojica mogli doći, mogli doći u suku. Jer on je znao, jer se jedna godina priča o toj enciklopediji koju želim pokrenuti, a on je, valjda, mislio kako uh, u krajnjoj liniji ajde, biću iskren do kraja, a ja mislim da on zapravo želio ne ugasiti taj projekt, nego želio na neki način istjerati mene iz tog projekta i onda u situaciji kada je već bila većina stvari zapravo gotovo u tom projektu, onda se pojavi kao spasitelj, neko koji je završio taj projekt, ovaj, jer Pa nije... Da, je, je. Bila zapravo ta situacija, Malo je teško to izgovoriti jer on čovjek sebi pridaje onda neku jako veliku važnost mi ali, ali, ali to jesu o, neka, neka vrsta osjećaja koja je postojala, koja je postojala i bez koje možda neke stvari ne možemo shvatiti, a kad je riječ o Vladi onda je, lako kao vrlo vješti manipulator shvatio da je njegova pozicija da on može ostvariti ovaj, svoje intencije e, na, najbolje na taj način da ono neprekidno podmeće klipove u odnosu između Ladana i mene, a to je jako dobro funkcionirao. Jer ja sam ono 20. godina e, mlađi, dosta javno eksponiran i na neki način se ladano osjetio u svemu tome ugrožen. Mi smo imali jedna, inače jedan ovaj okršaj, ladan i ja kad je počela ta afera, ne u vrijeme te konferencije za Štampu išla kontakt emisija na TV nova, tad je bila na TV nova prešla je bila nakratko uh, Hloberka Novak Srzić i ona je uh, napravila jednosatnu kontakt emisiju u kojoj je bio bilo petaro nas, Uh, i tu smo se žestoko uh, pokefali Ladan i ja i onda sam vidio odjedno da Ladan meni prigovara između ostalog da sam nedovoljno posvećen tom projektu uh, jer sam istodobno radim nekoliko drugih poslova pa sam između ostalog i glavni urednik jednog Sarajevskog časopisa Sarajevske bilježnice i ako gledam mislim čovječe pa dati ponude da budeš u tvojoj Bosni Urednik, glavni urednik je jednog časa bi se bil ti stvarno odbio to, mislim. Smatrao to um, nesklatnim, nepodudarnim sa ono, onim čime se, čime se čitav život baviš, mislim. Ono, ono, u sebi sam mislio, nisam sam suđao mu to reći, mislim. A sam neko da svakome kome se ponudi da bude glavni urednik u nekoj ovaj, od uh, bivših država, Mislim da je to neka vrsta počasti, mislim da ne vidim u tome nikakvu smetnju, onome, ovaj, onome što radim kao svoj osnovni posao. Jer ja u tim godinama doista nikad nisam otišao ni na neku promociju, ni na neku tribinu, a da sam morao žrtvovati recimo, radni dan. Ja sam svaki dan bio na radnom mjestu od, 7 sati, od 9 sati ujutro do 7 sati poslije ponud. Nikad niko iz redakcije, ne samo ja, nije dobio ni, ni kunu, recimo, konora za te preko vremena Pa ja mi samo, ako mi dozvolite, na pitanje, a, da se iskoristilo ovdje kao a naravno to je pitanje koje mene zanima kao knjižničara, da možete samo komentirati u kojoj znači će ići samo lepsikografija s obzirom na to da, vam reći, knjiga gubi nekako taj rad Okej, okay, pa, ali e, ispušajam se. Da. E, znači, samo da završimo ovo oko teme, e, zabilježuću pitanje, pa nakon ovog mogu ste ići Pa juzi, mi već sati i 40 minuta razgovamo. Vam dovoljno zanimljivo, pa, da vam je do sad? Vidite da si u šoku. <laughs> da, da. Vidite, ja znam, <laughs> plenika, opažite, pa onda, ajde. A se je u e, okay. Ali, imaš pitanje. Ima. Ok, evo samo još jedno pitanje da ja postavim pa onda, e, znači vi ste rekli, vi ste njima tada po navodnicima prijetili kad je bila cijela ta frka, da ćete vi o toj frci napisati knjigu. Ne? Da, jesu. I e, kako su oni na to gledali, jeste li vi e, bogišiću poklonili ovu knjigu? Ne, nisam u poklonio, to bi bio malo cinizam. Mislim da osu toga knjiga je neka vrijednost, mislim, ja moram kupiti knjigu da me pokloniti, to nije zaslužio. Sumnjam da je on sam kupio tu knjigu. Ovaj, ne, nisam ovaj nisam to. Neki ljudi su me pokušavali nagovori da odustanemo te knjige ovaj međutim pokušavali su i mog izdavača odustati, međutim na govori da odustane, međutim on je rekao ako ja to ne izdam izda će netko drugi mislim, tako da ovaj ja znam da sam time ušao u jedno polje, a ide je malo ovaj polje vrlo osjetljivih odnosa. Ali s druge strane kažem Mene jako zanima i autobiografski žan. A, u autobiografijama govorite i o svojim i u memoarima, govorite i o ljudima s kojima ste se sukobljavali. Osim toga nije ovo knjiga o, o, samo sukobljavanje. Recimo na promociji je Mani Gotovac rekla da ovo prije svega knjiga o prijateljstvu. Ja, ja tu govorim i mislim mnogi lijepe stranice ove knjige su posvećene prijateljstvu sa Zoranom Kravarom, jednim sjajnim čovjekom kojim ću svetiti drugu knjigu. Posvećeni su, ovaj recimo, jasni vesni mojim suradnicima, urednicama u enciklopediji koje me ni krajno nisu opuštale samoga da ostanem sam. Tako da je, to je knjiga o mukama kroz koje smo prošli i s koji smo sretno, neki od nas sretno izišli. Ali je knjiga, knjiga, knjiga o prijateljstvo tako također viso. Ako sam, ako neki ljudi to osjete to bi mi bilo jako drago. To... Ja, a, ja sam tamo, htjela htio pitati za vaš urebičku posao kako je mi je bilo raditi sa ževadom Kar Hasom, da vas u čuli? Kako raditi sa Ževadom Kar Hasom? Znači Ževar Kara je jedan jako inteligentan čovjek golemoj erudiciji. Vi imate neke pise koji recimo vam dopuštaju da s njima raspravljate unaprijed da im pomažete. Kod jeva da jeva da ima u glavi gotov projekt, mislim i tu nemate šta, mislim tu dobijete gotovu knjigu i vi tu knjigu objavljujete ili ne objavljujete, mislim. On je stvarno vrhunski rodit ovaj čovjek koga posebno zanima taj neki sraz religija, svjetonazora, čovjek koji stoja enciklopedijske pameti i ja moram reći kad se vidim s njim najradije bi šutio a vidite da sam pričljiv dosta i slušao nje, mislim. to je jedna velika, velika mnodost. On zapravo ima drugi domici u Hrvatskoj jer je kupio nedavno stan u Puli i i vrlo često je upunio. Ali uh, nije izvršao treći po pa im... se... uh, Pojavio se, oni meni ponudio, to međunim, među postoje od... bosansko izdanje. i Ja mu, nažalost, nisam mogao to tiskati, jer se profil, moj matični izdava, se našao u financijskim problemima. Dobio sam to, bio najgri u proljeću, tu knjigu. Međutim, uh, oni, kako su bili u financijskim problemima, Karahasanove knjige se ne prodaju dovolj onako kako bi oni htjeli, proda se neki 300-400 primjeraka i oni naprosto nisu pokazali interes za objavljivanje trećeg dijela te trilogije. Vi kao da se mi poznali za mislim zašto recimo on nije dovoljno cijenjano Zašto? Nije dovolno na, na, na Bovečniku, veli bi... Pa, znate, ima neke knjige njegove koje su bile jako prodavane, recimo onaj Dnevnik Selipe koji je osvojdemno dirijeo bio pravo, ovaj, uh, Objavljen je bio prodan u dosta visoko nakladu, mislim neke tri, četiri tisuće primjeraka. Uh, Karahatsan je napravio veliku svjetsku karijeru, mislim, u Njemačkoj on uh, aj, objavljuje u Zurkampu, mislim, u vodećem izdavaču i uh, jednom sam sjećam negdje pred nekih deseta godina, bio sam na Frankfurtskom sajmu i Zurkamp je, recimo, imao jedan friz sa velikim portretima svojih glavnih autora, među kojima je većina su Nobel Nobelovci. Među njima je bio, recimo, portret uh, Dževoda Karhasa. Uh, Dževoda je, stvarno, jedan od vodećih evropskih intelektualaca izuzetno pametan čovjek, možda, međutim, naša publika ne voli to prepametnu literaturu. Ne? To nekome se pojavljuje eh, ta velika pamet i kao opterećenja. <gled> e, e, Miro to pitanje, Miro ima pitanje o uopće o leksikografiji, njezinom razvoju. Ne? E, ja imam zabilježeno pitanje o leksikografskom zavodu u Miroslav i kako vidjeti njegovu budućnost. Petar, da spojimo ta dva pitanja ujedno. Pa prvo, mislim no, i osnovno, šta će biti se leksikografijom uopće sljedećih godina? Vi imate za danas situaciju da nestaje, gase se tiska na izdanja Britanike, Brohausa. Neko će, recimo, na, naš pandan, ovoj e, e, Britanici, odnosno ovaj, Brohausu opća enciklopedija je izišla od neko dvijestotine tisuće to, Danas zamislite ovaj, e, četvrto izdanje opće enciklopedije, to je zapravo Hrvatska enciklopedija, to je zapravo naša opća enciklopedija, njezino četvrto izdanje, ona je prodana u nekih pet tisuća primjera. Već je tu i danas je ona stavljena na internet, na našem portalu jer recimo, jer danas gotovo da nema nikakvo smisla tiskati tiskana izdanja općih enciklopedija objavljivati budući da one ne mogu izdržati konkurenciju Wikipedije mi smo mogli reći za prije 7-8 godina da Wikipedija je loša da to rade diletanti, amateri međutimo, mađvremeno je i čak i hrvatsko izdanje dopunjeno, usavršeno, pojavljuje se i uloga administratora, koji su zapravo redaktori tih knjiga. Vrno često svojučini profesori, vodeći eksperti, pišu, recimo, pišu tekstove sa o njemačkom ili engleskom stranju, o ovaj, vikipediji uopće nećemo ni govoriti, ali čak je i hrvatsko izdanje sve bolje. I s druge strane, to moram nažalost reći ja kao ljubitelj enciklopedija, kao čovjek koji Šitav uh, život živi sa encyklopedijama. Čovjek koji pokrenjo liniji i knjig doživljava knjigu kao artefakt. Mislim, volim miris knjige, volim listati knjigu. Ali kad nešto pišem i treba mi neka informacija, brza informacija i za mene uh, je uh, polica prepuna enciklopedije. Međutim meni je lakše kliknuti na uh, ovaj, internet i ići ili na Wikipediju ili na neku opću, opću informaciju koju mogu u tren oka dobiti. Ovaj, dobiti. A informacije se mijenjaju. Molim? Enciklopedije je bilo sa 60-50. Da. Okay. To su informacije do tako, sad jednog od neke druge. Da, mislim da mijenja se to. Ono gdje ja vidim eventualno još neko vrijeme, će biti potrebe za ovim specifičnim izdanima, specijalističkim izdanjima. Sjećam se kad, kad je izišla ova enciklopedija, knjižna enciklopedija, došao je bio još uvijek je tada recimo pozitivno nastrojen bio ovaj globus prema meni i mojim projektima, ona kao neka vrsta kompenzacije, onda je Robert Perišić je došao napraviti intervju sa mnom. I onda sam mu ja rekao da vidim mogućnost za komercijalnu eksploataciju ove enciklopedije, jer otprilike 70% podatak, pogotovo što se odnosi na staru knjižnost, nije prisutno na internetu. Ono ovako gleda jer je ono onako fan ovaj, veliki, ovaj uh, interneta. Ono je kažel, ali velimir, već sami tim što si ti to objavio u tiskanom obliku, o, to će ti danas sutra ovi manijaci ovaj ili će prenjećati te informacije mislim. Tako da je gdje sada naći dobro, neko vrijeme još mogu ići ova specifična, dakle ne opće enciklopedija, nego neka specifična izdanja regionalne recimo enciklopedije, Dalmatinska enciklopedija, Istarska je već objavljena i tako koja je relativno dobro prošla. A, neki specijalistički, recimo, leksikoni tipa ovog o, Mari, o Marinu Držiću ili o, recimo, nedavno je o Matošu objavljen leksikon, imaju svog smisla. A, o Tinu Ujeviću bi bilo lijepo da se objavi. A, međutim, a, u budućnosti ja vidim jedina moguća, recimo, neka specijalizacija zavode za neki deset godina, će biti da on nema više 140 ljudi koliko ima u ovom trenu da otpusti naprosto ili vremenom sa oslobodi recimo nekih ljudi koji se bave komercijalnom djelatnošću i da rade zapravo na proširivanju i dopunjavanju o, ovih kapitalnih naših edicija i informacija recimo o, o Hrvatskoj, Hrvatskoj kulturi, Hrvatskoj povijesti, Hrvatskoj prošlosti. Dakle da neprekidno filaju internet e, e, i prije svega naša izdanja koja su trenutno na internetu, da filaju novim podacima i za to može postojati neki interes recimo ovaj, i hrvatske kulture. Ali to nije samo problem ovaj Leksikogrskog zavoda, to je problem recimo šta donosi novo e, biblioteka šta donosi ovaj Internet. Šta u trenutku recimo kada uh, sva periodika bude, a to će vrlo skoro biti, uh, bude na internetu recimo, kad većina fundusa, biblioteka bude, ovaj, uh, bude na internetu, onda vam se, uh, onda vam čitavim se bivaju potrebne samo onome ko nema recimo neko mjesto za čitanje i za, za rad jel. Bez kućnice. Da, besući. Što želiš reći, jasno i jasno? Po upitati, gospodine. Da, slobodno. Poštovanje te da Ali, da ga ne maltratiramo previše još, evo, mislim da pa, se približavamo trećem satu, <gled> tako da, vrlo, evo, ajde. Prije ti maltratiraš se ti ovodom, bići vrzi. Ja sam redio za Matos Hrvatskov, e, sudjeloval sam u izredi nekih dokumentarih filmova kao Autoštica u njih. I to je radio gospodin aksesora i, ovaj, I ostajeća produkcija, i volim produkcije i zajednima. Mm -hmm. Mi smo za maticu, Da li se možda Jelez, za... pardon, Jelez, za... ja sam zapravo... Pa već dosta dugo nije Jelez, za... dobra. Pardon, ne počuvi, ja. malo prije se spomenuo Jelez, za par zato. Znači, Leksora se izgleda, milo da li se on može želi baviti i sa takvim multimedijanim situacijama, znači da se stimaju dokumentarne firmovi kratkih form, o nekim ne znam, znanstvenicima u kulturnim nešto interesira. Da li se može oprostiti? Da li se, da li je moguće da se lekografski zavod u Mr. bavi i multimedijom? Znači, mi da smo da... to već probali, neke naše jedinice da... su i u elektronskom obliku. Dakle da se Babek i e, vidjel kao sljedstvo... Moguće, moguće, da, da kako mislim znam... da... Za Matiču smo gledali, radili dokumentarne filmove. pa me interesira što... Pa sad je... ja ne znam da li ćemo mi ovaj... E, o... Jer to je tvrža informacija, znači to staviš što na na YouTube, na Facebook itd. Maybe sam ja svoju negdje karijeru onako pa ono svodim oni koji sa ima jako puno mladih i sposobnih ljudi ovaj, u Lexicogradskom zavodu. Ja sam pripadao toj generaciji, evo pri 40 godina sam se našao u Lexikogradskom zavodu, I bio sam relativno siguran da ću dočekati kraja. I sam volio lexikogratsi posao i bio da mi je netko rekao još prije deset godina da neće postaviti leksikografija, da će se ugasiti recimo ovaj, britanik, pa ne bi mi su mislim A Ajmo događa se, mislim to su tehnološki. Isto kao što se, ja se sjećam kad sam ja počinjao kao mladi pisac pa sam onda odlazio u novinske ovaj, e, redakcije, pa tamo sjećam se, odlazili smo u ovaj u tiskare pa. Meni je to bilo fascinantno. Ono, Nečeš su ti metri i ne znam, ti grafički radnici bili pijani, ali su tako vješto operirali sa tim ovaj, olovnim slogovima. Mene je to frapirao onda sam kravne, kliše koji su zapoli. Ovaj, ko bi rekao tada da toga svega za deset godina već neće? Već negdje osamdesetih godina se prelazi na kompjutorizirani tisak i Odjednom, ta vrsta poslova je potpuno iščeznula, nestala. neće nestati, nestati enciklopedija jer zapravo internet je jedna velika enciklopedija. Ukraju liniju Wikipedia je, kao što ime govori, enciklopedija. Dakle, to, ne, to, to, to ne, ne iščeza, ta vrsta posla, ljudi koji znaju pisati leksikografske natuknice, međutim, to prestaje biti profesija, to postaje uzgredni posao ovaj učešnjim profesorima ili danas veće neko će biletantima recimo koji su imali ambicije da pišu leksikografske članke, danas međutim to sveće še rade profesionalci. Profesionalci koji ne žive od pisanja leksikografske natomljice. Mijenja se svijet, mislim puno brže, neusporedivo brže nego ovaj ja se sjećam aj moj kolega zamjenik glavnog urednika ovaj Zoran Kral, koji je imao fascinantnu kolekciju cd ova i sve originala. Ja negdje oko četiri tisuće, sve originali i ima je, i to je ozbiljna muzika isključiva. On nije uopće pozna, priznava ništa osim ozbiljne muzike, on je u to potrošio neke stotine tisuća eura, ovaj, od svuku to nabavljao. Ja sam u jednoj, umrat prije dvije godine, ja sam u malo prijeke prije 1-4-5 prije, prije, godine, ja rekao, ali Zorana, sve to što ti imaš sada na, možeš skinuti, mislim, sa internet. On, on je dosta dobro se kužio u internet, ali nije to kioo priznati napisno to. Jer ti je ono teško, ti si uložio cijeli život u to, ovaj, prikupljao to, tu je investirano, tvoja prošlost. Teško se suočiti zatim tim, da odjednom je to potpuno obezriječeno. To je jedan užas. Znači Čovjek prvo treba se treba misliti kaj će uzeti, onda znači, taj čovjek se oblači, izlazi van iz stana, ulazi u auto, travljene ništa, se do neke adrese i to kupi ili da se preće doma. A ovdje je samo klik, da imamo mp4, mp3, znači te očiš. Da. Dobar dan. E, imao sam predviđeno 30 pitanja, iskoristio sam u Molim? Dovoljno, kažem, su sam 30 pitanja predviđeno, ali sami sam o, mi sam iskoristio. O, pripremili i onda me namiravate iz rešeta dok... Pa ne, ne, je, da... Ostatak je za drugi put. Da, dobro. E, hvala vam puno na e, dolasku I, eto, pratite što se događa u knjižnici, sutra je izložba, poku sati, izlužba, tako, ženski aktori tako aktor, da dobro da <laughs> e, Miro Miro što smo rekli na kraju Miro kaže da je Ja šutim može kupiti knjigu po cijeni od 90 kuna po 90% ton. Neću vam Imamo knjiga za projek Možemo u izključiti Odmah, crvo Iva Lugava, to je ključio Ej, smučaj sve vas Ugljavi dva sata. Ne, ne sata. kupujemo knjige? Tu. Da, da, može. A to da, sutra. <laughs> ko će biti muški faktor e, ko će mene gledati